Тому селі Круглик на мене чекав голова селі ради і секретар, щоб я їм розповів, чому я шукаю ту людину. Я їм розповів. Їх так те зацікавило, що вони захотіли й самі піти зі мною, щоб побачити, чи та людина є дійсно тою, якої я шукаю. І ми пішли, голова селі ради і секретар сільради. ради. Дім, в який мене привели керівники того села, був добротно побудований з цегли то діти того чоловіка його побудували, і він жив одинокий разом з ними. Я побачив його старенького, він сидів і терпив кукурудзу на сходах. Я глянув на нього, і подумалося мені, якщо це той провідник сліпого Федорюка, і він мав його документи, які не вислав Федорюкові, то він відчує себе зараз винуватим в тому, що Федорюк 30 років не отримав пенсію. І скаже мені якусь неправду, що то не він, що ніякого Федорюка не знав, чи щось інше, і все. А Бог святий дав мені добру думку, по якій я і став його розпитувати. Ви під час Другої світової війни воювали? Він сказав, що ні, а доповнив так. Я, як бачите, сліпий на одне око. Ми для фронту були непридатні. Тому ми працювали в тилу, заготовляли сіно для воєнних коней. Я вчую і думаю, сіно для воєнних коней. Це вже щось каже мені. Я далі запитував. Ви можете назвати, де це було? Він відповів: це було в місті Новосибірську, 21-м запаснім стрілковим полку. Я зрозумів, що то був потрібний мені чоловік. Але я обережно запитував його далі. А чому ви пенсію не отримуєте? Ви ж не бачите на одне око. А він розказує. Е-е, то довга історія. Я коли повертався додому, у мене украли гроші і всі документи. А без документів не оформляють пенсії. Так і живу. І я слухав його, а сам думав. Вкрали документи. З цієї причини і він не має пенсії. І то правда? Бо в хатенському Рейсобезі по такій фамілії, як його, і з одним оком ніхто не отримує пенсії. Значить, він каже правду. А якщо вкрали його документи, то, мабуть, і Федорюкові теж. І він ні в чому не винуватий. Він не мав що вислати Федорюкові. І не знав його адреси яка була зазначена у вкрадених документах. Йому нічого ховатися переді мною, і я далі запитав, «Ви кого спам'ятаєте, з ким ви служили у 21-м запаснім стрілковим полку?» Він трохи подумав і каже, «Проминуло більше 30 років, що спам'ятаю, але може не бути точно». І назвав декілька незнайомих мені фамілій, але чую, каже, "Федоруца" А я поправляю його. Не Федоруца, а Федорюк Георгій. Через тридцять років ви трохи призабули. Він вставився на мене своїм одним оком і каже, ви звідки знаєте його? Знаю. І ще добре знаю, відповідаю я йому. Пізніше я все розкажу. Але скажіть далі, що ви пам'ятаєте про Федорюка Георгія? І він розповів все. Він був на з сіном, коли ручка від велей розбила око Федорюкові. Він був призначений супроводжувати сліпого додому. Він відпустив його з земляками, які їхали на фронт, щоб ті довезли його додому, а сам залишився, забув віддати Георгію документи, які в нього теж вкрали. Я піднявся на ноги, підняв руки вгору та подякував Богові при всіх, що він допоміг мені знайти ту людину. Подякував голові сільради та секретарям, що вони теж допомогли мені. Вони розпрощалися зі мною і пішли, теж задоволені моїм успіхом. А я залишився. Все розповів і домовився з тим чоловіком, що він у потрібний час буде свідком на суді. Для того я обіцяв привести Федорука до нього перед судом, щоб вони поговорили. Пригадали добре, як все було, щоб на суді одинаково говорили. В чому я й дотримав слова, і привіз Федорюка до тієї людини. Вони при зустрічі поплакали обедло, після так довгої розлуки поговорили, і я вже мав одного саме важливішого свідка. Коли я уїжджав додому, після того, як знайшов потрібну людину, то заїхав спеціально до секретаря райвиконкому в Хотині. Ми обидва розділили радість, що завдяки його людяності знайшлася та людина, яку не могли знайти протязі 30 років. Мені прийшлося вже спати тієї ночі в готелю, так як я не встиг повернутися додому з причини, що я заходив до цього начальника. Але я був дуже щасливий, я радісний, що Бог допоміг мені в такій великій справі. Дещо через три місяці прийшла відповідь з Центрального архіву Радянської армії, запрос якої давав військомат районний, в якій значилося, що Федорик Георгій не значиться в списках Збройних сил Другої світової війни. Але то була неправда. Вони там погано шукали, а після аж за третім разом наші вимоги все ж таки знайшли. Той другий свідок з Кемеровської області зробив письмові свідчення, завірені при свідках в нотаріуса, і вислав мені. Коли адвокат, який взявся вже складати заяву до суду, поглянув на той документ, то признав його правомочним. Він мав таку силу перед законом, якби і сам живий свідок стояв перед судом. Таким чином, з Божою допомогою, я вже мав правомочні чотири свідки. До цього всього потрібно було ще сліпому Федорікові виробити всі документи від лікарів, що він дійсно сліпий, тому що він нічого того не мав. Я його возив більше разів в Чернівці, щоб це зробити після чого на підставі обстежень і документів від лікарів возив його на ВТЕК, де йому ВТЕКовська комісія видала документ інваліда першої групи. До складеної адвокатом заяви в суд додали всі ті документи з військомату теж, з Центрального архіву армії теж, письмо з Міністерства з Києва теж і копію письма, яке – Виселав у Москву 25-му з'їзду партії, і я приніс заяву в суд. Суддя переглянув те все, відмовитися не міг, тому що все було зроблено на підставі письма з Міністерства. Але сказав мені так. Хоча з Центрального архіву армії і є письмо, що Федрюка не значиться у списках збройних сил, все ж я ще раз до них напишу, щоб було видно, що і суд хоче на чомусь основуватися. Я змушений був погодитися, хоча знову потрібно було чекати десь 3-4 місяці. Коли прийшла відповідь з архіву, в ній значилося. В 1944 году в городе Новосибирске дислоцировались ниже следующие воинские части. Такая-то, такая-то, такая-то и так далее, десь приблизно 15 разных частен, среди яких и 21-й запасной стрелковый полк, а 221-й стрелковый полк, о котором вы спрашиваете, таковой не дислоцировался. Коли я те прочитав... То зрозумів, що суддя помилився, коли писав до них. Він у місто 21-го полку написав 221. А 21-м служив Федорюк. Значить, документи 21-го запасного полку є у воєнному архіві, а в них і Федорюк повинен бути. І я дуже обережно. Тактично, щоб не образити судію, що він допустив помилку, пояснив йому, що сталося. Він не образився, але каже, то що будемо писати ще раз? І написали ще раз. Знову через три місяці прийшла відповідь, що Федорюк Георгій такого-то року народження значиться в списках Збройних сил Другої вітчизняної війни. Це було знову Удача під Божим благословенням і здавалася перемога. Все вже є. Спочатку не було нічого, одного малесенького папірця не було в доказ Федорукової справи, а тоді вже було 28 листів, які складали його справу. Але не тут то було. Для маленьких смертних проходу не було в тій комуністичній системі. А як і був десь, то дуже вузенький, щоб простий чоловік все ж не пройшов ним. нем. Але ми з Божою допомогою протискалися. Все вже було, але суд не призначався. Я все приходив у суд, домагався, щоб не відволікали, тому що досить тридцятьох років тій бідній сліпій людині чекати на того карбованця, щоб він мав своє заслужене законне хоч тепер. Та все ж чогось відтягувалося. Коли я вже для судді став противним через мої домагання, він одного разу каже мені. Ви все домагаєтеся, а я зробив інше рішення. Я вам сьогодні віддаю вашу заяву до нашого районного народного суду і посилаю вас в Чернівецький народний суд. Там будуть розбирати цю справу. Що я міг сказати? Якщо так то хай буде так, ви знаєте, що робити, сказав я. Отримав всі папери назад на руки, розписався, що отримав 28 листів справи і опинився на вулиці. Другого дня повізте все в Чернівецький народний суд, мене увічливо вислухали, переглянули все, прийняли у мене всі папери і сказали чекати виклику в суд. Проминуло досить часу, Зрешті викликали, але не на судовий процес, а тільки мене одного. Приїхав я до них, а вони мені повертають всі папери і кажуть, що не будуть розбирати тієї справи, що те повинен зробити районний народний суд. Що їм скажеш? Вони начальники, вони пани, а я хто? Забрав папери, розписався і вийшов. В коридорі людей не було нікого, і я заплакав в тишині. Не міг не плакати. Скільки було приложено труда, скільки затрачено днів, щоб мати те все, що я вже на тоді мав. Кожний папір був вагомий, переконливий, законний, з трудами великими роздобутий. А головне, за тим усім людина, стара, білий волос, як молоко, сліпа, немічна, обдурена. Тридцять років не отримувавши ніякої допомоги, і тепер, коли вже все роздобуто, виправдалося те, що було так кривдне, далі ставлять барикади, футболять від одного до другого, зволікуючи час. Поплакав перед Богом і поїхав додому. Коли знову появився в районному суді, суддя, коли мене побачив, його аж перекосило. «Навіть не думайте, – каже він, – що я прийму у вас вашу справу. Ні за що не прийму. Можете вже собі йти?» Я казав йому, «Що з вами, товаришу суддя? Ви думаєте, що ви робите? До кого мені йти, крім вас? Щоб ця нещасна людина, скривджена тридцять років, отримала на кінець те, що їй належить по закону? Ні одна інша інстанція не може цій людині узаконити пенсію, як тільки народний суд» на підставі ось цих зібраних документів. Так голосують юридичний право і закон. А ви мені кажете, щоб я вже собі йшов від вас? — Не переконуйте мене, не приймаю вашу справу, — сказав він. — Товаришу суді, я, — знову умоляв я його, — увідіть у положення так жорстоко скривдженого Федорюка, як він чекає того законного карбованця, скільки я його потривожив? Возив по лікарях і всюди. Він хвора, стара людина. З трудностями те переносив. В надії на ваше справедливе рішення. А ви відмовляєтеся? Побійтеся Бога те робити. Щоб колись не пожати за таку кривду. Довго ми переконували один одного. І все ж я впросив його. Приняв від мене назад справу. Час проминав а суд не призначувався. Я знову поїхав у район до нього. Він, як мене побачив, то зрадів і каже, «О, добре, що ви прийшли!» Я маю для вас новину. Ось візьміть і прочитайте. Дав мені періодичний журнал Людина і закон», відкритий на тій сторінці, на якій він хотів, щоб я прочитав. Я прочитав. Там була надрукована стаття, що такі запутані справи, пов'язані з давниною, з подіями воєнних років не будуть вже відтоді розбирати будь-які суди, але на Україні будуть для цього третоці. Одна з них, саме ближча до нас, це в місті Вінниця, і каже мені, от туди і поїдете з Федорюка».